Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Om bara några timmar når en magisk vecka sin absoluta höjdpunkt– –åtminstone för de utvalda som i Alfred Nobels ord– –under det förlupna året har gjort mänskligheten den största nytta. En vecka fylld av hyllningar och lovord för gärningar– –som snart ska krönas med den ädlaste av utmärkelser– och som de främsta specialister de är inom sina fält står nu dörrarna vidöppna vart helst de behagar vända sig i världen. Och resan hit till ett vintrigt Stockholm, Nobeldagen den 10 december, har för flera av årets så tidigare års pristagare varit kulmen på en lång livsresa med olika anhalter jorden runt. Precis som för deras lyckobringare Alfred Nobel. Ömsom i Ryssland, Sverige, Tyskland, Frankrike och Italien slog han för längre eller kortare tider ner sina bopålar. Och i ännu fler länder etablerade han fabriker och verksamheter som skulle växa till det imperium vars avkastning efter 110 år fortsätter att belöna vår tids skarpa hjärnor. Det är med största stolthet han firar så här års den driftiga entreprenören och migranten vars blotta namn väcker vördnad världen över. Sådana som han vill vi gärna se fler av med det mod och den förmåga att skickligt använda sin kunskap och sina kontakter som Nobel hade. Och de finns, även om det bara är en liten rännil av dem omkring hundra miljoner människor som rör sig över nationsgränser i jakten på arbete som tar sig hit. För vad är man om inte driftig när man beger sig på en vårdlig färd långt hemifrån för att skapa sig en bättre tillvaro? Är det inte en unik kompetens man besitter om man lyckas orientera i ett okänt land, ett främmande språk och en ofta motvillig omgivning? Hur modig är man inte om man lämnar allt det kända bakom sig och kastar sig ut i total ovisshet? Men hur lyder deras namn? Och varför syns de inte? Och vad gör de nu när årets Nobelpristagare snart kontrollerar flugan en sista gång och repeterar ritualen för hur de ska ta emot priset ur kungens hand? Välkomna till konflikt. Den största reformen av svensk invandringspolitik på årtionden har den kallats. Men har lagen om arbetskraftsinvandring gjort tillvaron tryggare för Dilshad, Landsik och de försvunna bagarna från Uzbekistan? Konfliktrotar bakom det ordnade regelverket och hittar en dold värld av utnyttjade arbetare, slavkontrakt och handel med arbetstillstånd. Är det bilden av en ny svensk modell som tonar fram? Mm. Mannen som spelar saxofon heter Ali. När jag träffade honom hade han fem dagar på sig att lämna Sverige efter ett avvisningsbeslut. Den vintern, för nästan sju år sedan, träffade jag Ali, Jena, Sasha, Vadim, Juri, Andrei och många fler. De kom från Ryssland, från Azerbaijan och från Vitryssland. Det finns hundratals som vi, sa de till mig. Vi tar de jobb ni svenskar inte vill ha- de flesta vistades här i landet illegalt. De höll kvar här efter det att de fått avslag på sin asylansökan. Och det enda de ville var att tjäna pengar för att sen kunna få ett bättre liv när de återvände hem. De jobbade på byggen, på bilverkstäder och som städare. Och de tjänade 30-40 kronor i timmen. Men många av dem blev lurade här i Sverige och fick ingen lön alls. De tvingades jobba både tre, fyra, fem och sex månader gratis. Och arbetsgivaren sa, ni får pengar sen när jobbet är klart. Jag minns en gul villa i ett ombonat villområde i Stockholm. Utanför föll snön i stora flagor. Vi satt ner i källan i ett före detta pannrum som två av dem hyrde. Och de berättade om uppställningshallen för pendeltåg som de var med och byggde. Helt gratis. Det är deras vän, Elias Koskinen, som översätter. Där man, där man där mm. så, vi rendav där en vi levde. Vi bor i arbetsvagnar. Mm. Och, mm. Äh, berätta mer? Det här skrivs i på så sätt: hur vi levde. Vagonjkakor, arbetskraftsstationer och vagonjkakor. Uh. Så för. Alltså, vi bodde alltså fyra personer, alltså, i, i, i vagnar små ja, mindre än det här rummet. Alltså. jag har varit där själv och, och sett det, alltså. det, var, det, var, det, var, det var De bodde i våningssängar. Alltså som en takuppgift ungefär. Ja. Vad levde ni av ekonomiskt under den tiden ni no. jobbade och inte fick pengar? Kanske var det bra i ekonomiskt ekonomiska resultat. Vi hade det i I Vi fiskade och samlade Vi var under sommaren mycket. Det är inget Det är inget skämt, men det var så. Ja, det här var en bild av förhållandena 2005. Sedan dess har en ny lag för arbetskraftsinvandring införts. Syftet är att underlätta för företag att rekrytera utländsk arbetskraft och se till att de som kommer hit får jobba under schyssta villkor med avtalsenliga löner. Vår reporter Randi Mossige-Norheim finns med oss nu. och Du har ju fortsatt att skildra förhållandena för utländska arbetare i Sverige. Av det du har sett, vad är det som har förändrats sedan vintern för sju år sedan? För det första så måste jag nog säga att det är väldigt svårt att ta reda på. Nu har jag hittat massa väldigt hemska fall. Men det här är att man nu kan se människors namn i papper, man kan se hur lönen är godkänd av faktor, och i papperna passerat Migrationsverket, det, det ger liksom sken av kontroll och öppenhet. Så att jag vill ju då se, ja vad bra, jag kan fråga dem, hur har de det? Så det, det har ju varit min utgångspunkt, hur funkar det i verkligheten? Och då kan jag bara säga så här, det är väldigt svårt att ta reda på för att jag har träffat väldigt många vetskrämda människor, så jag har ju undrat då vad, vad är de rädda för? Funkar det inte som det står i pappret? Så då får jag liksom leta andra vägar men motgångar, det är liksom, det går jag igång på så att jag, det har varit väldigt svårt men, men jag kan ju bara säga det att det jag hittar, det, det säger det att det är inte så himla mycket bättre än 2005. Sen sommaren 2010 så har ju du följt de vietnamesiska bärplockarnas öden. Vi har hört flera reportage här i konflikt, både om de som återvände hem, utblottade och de som stannade kvar i Europa i hopp om nya jobb. Men nu har du tittat på andra håll. Berätta. Ja, alltså nu när jag skulle leta de här nya fallen som är här– –och se hur de har det, då jag bara valde. Det var slumpvis. Jag såg en bransch, det råkade vara bageribranschen– –där jag ser att jaha, varför är det så många usbekiska chaufförer på bagerier, bagare? Varför är det så många från Kazakstan? Och det, det där intresserade mig. Jag tänkte, hur når man de där människorna? i de där länderna väldigt långt borta? Vad är det de tror väntar de här– då kollade jag helt enkelt i Migrationsverkets papper och så hittade jag människor där. Och så åkte jag ut till ett ställe där de skulle jobba och sen så letade jag där. Jag är i ett industriområde i Vällingby och letar efter två usbekiska bagare. I Migrationsverkets papper står det att de beviljats arbetsuppehållstillstånd till och med maj 2013 för att, som det står, baka specialbröd hos företaget Vinstabagarna. Men jag hittar inget bageri. Bara en bilverkstad och stora högar med begagnade bildäck. Det som har varit bageri i alla fall, det är det gröna rucklet rakt där. Det där där det ligger en massa skrot överallt? Ja. Mm. Men det är ingen bageri nu, eller? Nej. Jag får fråga där. Då. Ja. Vid ingången till det detta bageriet ligger en hög med sopor. En gammal soffa, träbitar, kartonger, lastpallar och svarta säckar- där det sticker ut slaktavfall. Köttbenen har trängt genom plasten och ramlat ur. Och sen ser jag spåren av bageriverksamheten. Tomma brödlådor travade på varann. Och jag träffar Kent Ländgren och Jakob Thomas- Jakob har fått uppdraget att montera ner alla bakmaskiner och sälja metallen för 70 år i kilot. Efter att de har flyttat, det är nästan en halv månad de har flyttat. Och sen jag har jag tagit hand om att ta bort allt skiten. Det var mycket Rötter. Ja. Såg du råttorna? Herregud, miljon tusentals. Alltså <laughs> Men vad då stora råttor? Ja. Oj, så här. Ja, 25 centimeter. No, alltså ja. nästan som en kattjävel var de även när de höll på, eller? Efter de har flyttat, då blir uh, skit. Men innan också, det var lite grann. Det fanns det, men inte så, <laughs> så precis, stor... Precis, alla ställen. Precis, ja, ja, absolut. Ja. Men var tog de vägen själva företaget? tror de gick konkurs. Jag tror, jag, jag misstänker så. Jag, inte hundra procent, men jag man tror... Man frågar aldrig någonting, vet Nej, men var, jag, jag, jag, jag, jag... Nej, man ska aldrig fråga folk. På, och, och, och, och. Nej, jag kan inte. Varför ska man inte fråga, då? Man gör inte så. Jag har några enkla frågor till två bagare från Uzbekistan. Två bagare som är 30 och 36 år gamla och som har laglig rätt att vistas här i Sverige till maj 2013. Hur trivs ni på jobbet? Blev det som ni tänkte? Tjänar ni 22 000 kronor i månaden som arbetsgivaren lovade? Men var är bageriet där de enligt alla papper ska jobba? Bageriet har lagt ner sin verksamhet, får jag höra, från miljöförvaltningen i Stockholm. De skrev i ett mejl att de bakade sin sista buller den 17 augusti i år, berättar en av livsmedelsinspektörerna. Så vad hände med de usbekiska bagarna då? De är skrivna på en adress i Huddinge i Stockholm, i ett höghus med loftgångar och många dörrar. Jag tar med mig en tolk och åker dit. Britta här. Okej, okay. kom in. Godnatt. Vad ska fyra. Hej. Det finns ingen här. Nej. Inte, från, inte som kommer från Uzbekistan. Nej. Nej. Jag vet, inte. Nej du vet inte. Nej. Jag vet inte. Är det här nummer 18? Oh. I lägenheten vi just ringt på är fem personer med usbekiska namn folkbokförda. Två av dem är bagarna jag letar efter. Men den unga tjejen som öppnar ser uppriktigt förvånad ut. Så förvånad att jag till slut själv undrar vad jag gör här. Vi är nyinflyttade, säger hon. Vi vet inte någonting om några usbekiska män som jobbar på bageri. Jag hade bara en enkel fråga. Men jag hamnade mitt i ett mysterium. Och jag lämnar mysteriet olöst ett tag till och åker till ett bageri som finns. Det heter La Casita och ligger i Bromma i Stockholm. Junaid Jurtsever är chef och han läser namnen på de som har tillfälliga arbetsuppehållstillstånd. Shukrat, Özbekistan. Nejmetin från Turkiet. Sabirjon Özbekistan. De killarna de behöver jobba. Och de jobbar bra. Mm. Och en del, till exempel Osman Aitekin, han är specialist på baklava. På baklava? Ja, ah, just det. E, då vi behövde en kille som skulle jobba i den här eh, avdelningen. Och han är, han är en av de mästarna, kan man säga. Baklava-mästare? Ja, ah, just det. Nu är det Budapest som de håller på. Oj. Och det andra bordet, de håller på att göra det med torrtörs. Och här har vi vår baklava. Det är Osman som jobbar där. Är det baklavamästaren här? Ja, det är mästaren. Osman Aitikin säger själv, att han har magiska fingrar. Och han bugar artigt inför chefens beröm. Jo då, säger han, efter 32 år som baklavabagare är jag mästare. Ser hur tunn degen är? Om du lägger den på en tidningssida så kan du läsa texten igenom. Det är andra gången Osman Aitikin är i Sverige på ett tillfälligt arbetsupphållstillstånd, berättar han. Första gången var han i Göteborg, men den gången blev jag lurad, säger han. Osmans chef, Unite, översätter. Ger mig din krona gällde, Ben? Vi gör det för 20 000 i månaden. Kontratta. 6000 lira bana aylık verdiler. Ya pik para 8000 istediler çünkü. Ondan sonra yeni dükkan açtık. Paramız yoktur. Para birikti, birikti içeride kaldı. Derken çıkış gelince de hadi güle güle dediler. Sen şu an Osman Yüsün'ün ya haringen pengar, yolup açna andre eee butiker o ya mestede mina pengar der. O du for <gülüyor> dina pengar cilbakta sen. Sen mit or arbis postin titz bo ute. Orda, för att 40 000 kronor param kvarde, Mina 42 000 kronor står kvart för där och de har inte betalt. Vad tänker du om den där arbetsgivaren i att bo i? Vad känner ni Allah håller dig i. Det här är inte i denna värld, det är i en annan värld. jag lämnar min krav till Gud. Men tänker jag, om Gud inte hjälper oss, man äter inte vem ska hjälpa honom då? anställningskontrakt där det står 20 000 kronor i månaden och så verkligheten 6 000 kronor i månaden skulden på 40 000 kronor Osman som var tvungen att återvända till Turkiet när arbetstillståndet gått ut någonstans på vägen försvann hans rättigheter var är Osman's rättigheter? Hej Hejsan hey, vi söker Ilshomjan. Nej, nej. Jag letar vidare i nya höghus i Huddinge och i Jordbro i Stockholm efter människor som inte verkar finnas. Hur kan det vara så, tänker jag, att den som bor i lägenheten inte verkar känna till att fem personer från Uzbekistan är folkbokförda i samma lägenhet? Men några personer jag träffar säger... Du kan sluta leta. Det där är bara adresser. De du letar efter bor inte där. Det är bara ett ställe ditt posten går. Det finns folk som jobbar med att sälja just sådana adresser. 500 kronor brukar en adress kosta. Namnen i Migrationsverkets papper. De godkända arbetsuppehållstillstånden. Och så verkligheten med de fejkade adresserna. Det är förvirrande. Är det någon som vet var de bor egentligen? Är det någon som vet om de i papprena verkligen kommer hit och sen jobbar där det står att de ska jobba? Och är det någon som vet hur de sen har det på det där jobbet? Alejandro Firpo är chef på Migrationsverkets arbetstillståndsenhet. Migrationsverket har inget uppföljningsansvar. Vi gör inga arbetsplatskontroller. Och om nu människor hamnar i väldigt svåra omständigheter på grund av alla godkända tillstånd, vem, vems ansvar är det då? Ja, det, arbetsmarknadens parter har ju att lösa problem med arbetsmarknaden. Jag berättar för Alejandro Firpo om ett helt illegalt system- jag har fått beskrivet för mig- men som ingen vill prata med mig om öppet. Det handlar om de tillfälliga arbetsuppehållstillstånden. om hur människor redan i sitt hemland betalar en stor summa pengar- upp till hundratusen kronor för både resan och arbetstillståndet i Sverige. Men jobbet finns bara på pappret. De står på ett företags lönelista- utan att sen jobba där. Men för att myndigheterna inte ska upptäcka något- tvingas personen betala sin egen skatt till den påstådda arbetsplatsen. Och för att råd med det jobbar de svart i Sverige. Jag har hört om det där, säger Alejandro Firpo från polisen bland annat- Ja, det du beskriver nu är något som vi har, har hört genom via olika påstående och olika källor såklart. Vi har ett tätt samarbete med polisen och de har berättat att, att det här kan förekomma. Och det som gör det extra svårt, det är just när det är så utstuderat att människor är beredda på att betala istället för att få rätt lön. Så är de beredda på att betala de här kontrollavgifterna mot Skatteverket. Då ser det ut som att personen har jobbat. Det ser ut som att personen betalar sociala avgifter till Skatteverket. Och då står vi från myndigheternas sida ganska handla. Det illegala systemet fungerar, säger de jag pratar med. Men de som gjort sig beroende av det eller tjänar pengar på det vill inte prata. Och adresserna då, där man är folkbokförd men inte bor. Jo, om något skulle gå snett och arbetstillståndet dras tillbaka och man inte längre har rätt att vistas i landet då är det på den adressen som myndigheterna letar efter en. Jag sitter på ett café i en julpyntad galleria. Framför mig sitter Dilshod Nasredinov, 29 år och tvåbarnspappa från Shimkent i Kazakstan. Hemma i Kazakstan är han datalärare. Men han hörde att han kunde tjäna 18 500 kronor i månaden i Sverige som billackerare. Så sa han upp sig från jobbet och kom hit. Hans arbets- och går ut i maj 2013- Immigrationsverkets papper ser allt så bra ut. Det är bara det att inget blev som det står i papprena. Från början lovade han att betala 18 500 kronor. Och det, det själva summan stod i själva kontrakten. Men till slut fick jag i hand 8 500 kronor. Och jag vet inte varför Dilsrodd började jobbet i maj. I sju månader jobbade han på bilverkstaden i Gärfälla i Stockholm. 18 500 kronor i månaden var han alltså lovad. Det skulle bli 14 500 efter skatt. I maj fick Dilshod 5 000 kronor i månaden, i juni 6 000, i juli 6 500 och i augusti 8 500, men alltså aldrig de 14 500 kronor han var lovat. Varför förstod Dilshod aldrig och när han krävde att få den rätta lönen så blev det bråk. Vi bråkade angående lönet Och då har han gjort allt tvärtom. Alltså, I så fall, jag fyller i papperna och säker till Migrationsverket att jag har inte jobb längre. Om du inte gick med på att få 8 000 kronor i månaden så skulle du inte få något jobb där. Både du Det stämmer. Om Dilshods uppgifter stämmer så är arbetsgivaren på bilverkstan nu skyldig honom 48 500 kronor. Och Dilshod har inte längre något jobb. Han visar mig pappret som Dilshods arbetsgivare skickade till Migrationsverket där han vill att Migrationsverket drar tillbaka Dilshods arbetsuppehållstillstånd. Då står det så här. Härmed vill jag meddela Migrationsverket att Jag vill säga upp anställningsavtalet med Dilsod, för 82. Anledningen till uppsägningen är arbetsbrist. Och uppsägningen gäller från och med den 30 november. Då vill jag att Migrationsverket återkallar hans uppehållstillstånd och arbetsuppstånd som han har blivit beviljad. Man har blivit beviljad är Ja, det är väldigt svårt. Att jag blev av mitt eget arbete i hemlandet. För att jag hoppades att jag ska jobba här och tjäna pengar. Och samtidigt jag fick jag sparken av arbetsgivare. Och det är väldigt tungt. Här sitter Dilshod Nasredinov, tvåbarns pappa från Kazakstan, med värdefullt bevismaterial utbrett på kafébordet. Men vem ska han visa det för? Vem ska titta på uttagskvittorna han visar mig och lönespecifikationerna? Hur ska han få tillbaka de 48 500 som arbetsgivaren är skyldig honom? Och när ska han våga berätta för dem där hemma vad som hänt? De som innan han åkte varnade honom och sa- -"Åk inte, du kan inte bli kung i ett främmande land." Runt omkring honom pågår julhanden. Bakom honom hänger ljusslingor, tätt, tätt, som ett draperi. Tre dagar senare finns Dilshod inte kvar i landet. Han tog sina sista pengar och köpte en flygbiljett hem. Jag ringer Dilshods arbetsgivare, men han har inte tid att prata. Jag har inte möjlighet just nu, jag sitter upp dagen lite. Men vad, vad var grejen här? Han var lovad 18:05 i månaden? Jaha. Och då skulle han få ut 14 och 5 av dig. Ja, just det. Men han fick aldrig det, säger han. Ja, han men fick det aldrig har han gjort. Hur så? Ja, han? har fått det. Men du vet jag sitter väldigt olämplig. Nej, nej, men jag måste bara fråga dig. 14 och 5 skulle han få ut. Och jag ser ju hans kvitton där. Han, han har ju aldrig fått 14 och 5. Det ser man ju ja, på hans. Han. Det har han, men jag kan inte prata med dig just nu. Mm. Jag tycker att jag hör ekon av människorna jag träffade den där vintern 2005 för nästan sju år sedan. Utsattheten, hopplösheten, sorgen är densamma. Och arbetsgivarnas tvärsäkra uttalanden är också de samma. Antingen, han har visst fått betalt, eller jag vet inte vem du pratar om, eller det var någon annan han jobbade åt, inte åt mig. Jag får upp ett spår till de två usbekiska bagarna, de som enligt Migrationsverkets papper skulle baka specialbröd och tjäna 22 000 kronor i månaden. Det är en telefonsvarare där man kan lämna sina brödbeställningar. Bageriet kanske trots allt finns någonstans. Hej och välkommen till Vinstavbagarna. Här kan ni lämna in er råd fram till klockan 16.30 varje dag. Tack hej. Jag får tag i mannen bakom telefonsvaran och vi träffas på ett fik. Han vill inte bli intervjuad. Var är de två usbekiska männen som enligt alla pappros Migrationsverket ska jobba hos dig, undrar jag. De kom aldrig, svarar han. Om de aldrig kom, hur kan de då vara skrivna på en adress i Huddinge, frågar jag. Ingen aning, säger han. Jag har faktiskt aldrig träffat dem. I de papper jag sett på anställningserbjudandet som hans företag lämnat till Migrationsverket- så står det en rysk e-postadress. När jag nämner den där e-postadressen så klarnar plötsligt hans minne. Just det, säger han. Det var en kille med usbekiska kontakter som hjälpte mig med det där. Jag kan fråga honom om han vet något. Men längre än så kommer jag inte. Jag börjar tvivla på att jag någonsin kommer träffa de två usbekiska bagarna. Vilken röra, tänker jag. Bagare som försvinner, anställningskontrakt som inte gäller- adresser där folk är skrivna men inte bor. Och hur var det nu med det där systemet, det som ingen vill tala öppet om? Folk som betalar pengar för och arbetstillstånd i Sverige- Fejkade anställningar och juristfirmor som tar betalt för utlovade arbetstillstånd. Vad är egentligen deras roll i det där informella systemet? Finns det någon som kan berätta? Ja, jag jobbade på en, en firma som var anställd som egentligen sysslade med eh, asylärenden. Hon är jurist med många år i yrket. Fram tills helt nyligen jobbade hon på en juristfirma som hanterade både asylärenden och arbetstillståndsärenden. När hennes chef plötsligt försvann efter en semesterresa utomlands så blev hon ensam kvar i firman. Då dök det upp människor som hävdade att de betalat mycket pengar till hennes chef för arbetsuppehållstillstånd i Sverige. och Eftersom de inte fått något tillstånd, vill de nu ha tillbaka sina pengar. Ja, alltså från första, dag, första veckorna så var det väl i alla fall uppåt en fem spontanbesök besök varje dag. Och sen kom de flera gånger och samma människor. Jag kan bedöma att det rörde väl sig om 10-15 ärenden. Men i de flesta fall som, som de påstod att de hade betalt var det någonstans mellan 50 och 100 000 varje ärende. Hon minns att hennes chef vid ett tillfälle sagt att det där med arbetstillstånd det kan man tjäna stora pengar på. Han nämnde att han hade fått tips av, av att det fanns någon jurist som tjäna grova pengar på att hjälpa folk- att få arbetstillstånd. Men, men vem det var och några detaljer om det- det vet jag inte. Men, men fick du intrycket av att han- han själv då också var intresserad av det- när han nämnde det där? Ja, det är klart att eftersom- de flesta fick avslag och då letade han ju efter andra inkomstkällor. Och det var väl då det här med arbetstillstånden kom in i bilden. Exakt hur allt gått till vet hon inte. Hon vet inte huruvida hennes chef och de företag som åtog sig att anställa folk sen tänkt dela på pengarna. Inte heller vet hon om anställningarna fanns i verkligheten eller var fejkade. Men hon vet att de arbetsgivare som först var beredda att anställa folk sen hoppade av- Nej, de insåg ju att det gick liksom inte bara att sätta upp någon på ett papper och, och, utan det krävs ju inbetalning av skatt, arbetsgivare, gifter, redovisningar och alltihop det där. Men jag menar, hade de varit beredda så att säga, ha personer, anställda, bara på pappret då menar du? Jag vet inte det. Så alltså, Jag fick aldrig det riktigt klart för mig om det verkligen var anställningar eller om det bara var på papper eller om det var... Jag har hört talas om att det förekommer en massa konstigheter i det här men jag fick inte den inblicken. Jag vet bara att flest stycken hoppade av. Man blev helt enkelt orolig för sin egen verksamhet. Helt enkelt. Företagen som hoppade av ville inte ta några risker. Vid en skattekontroll till exempel skulle myndigheterna upptäcka att något var fel. Men vilka är det som tar de verkliga riskerna? Det är alla de som satsar allt för att ta sig hit till Sverige för att jobba. Vad de för rättigheter när det visar sig att inget blev som de trodde? Jag träffar Landchik från Uzbekistan. Han är inlåst på Migrationsverkets förvar i Märsta i Stockholm i väntan på att avvisas. Vi sitter i ett av besöksrummen. Lanchik är snickare och han är stolt över allt han kan göra med sina händer. Renovera antikviteter, bygga möbler, svetsa, konstruera saker i metall. I flera månader jobbade han som snickare på en båt i Stockholm. Båten skulle användas som bostad och kontor och Lanchik gjorde all inredning. Jag har inte skrivit det. Är man mm, bueno, av ja, det hans eh, arbetsplatsen och badrummet kaklade där jobbet var svart säger landskick men jag ville ha alla papper i ordning så jag bad min chef ordna ett arbetstillstånd till mig men facket godkände aldrig arbetsvillkoren som migrationsverket sa nej Resultatet blev att jag jobbade kvar fast utan någon lön alls, säger land Fortfarande i arbetsgivaren skylde mig två månadslöner 30 000 kronor. Och jag är inlåst här på Migrationsverkets förvar och kan inte göra något, säger land Schick. Min krona års med Tuderski. Egentligen har han i med cirka 30 000 i den minsta. Men han vill inte betala. Jag ringde även idag egentligen. Han sa: Jag har inte pengar. Jag har föräldrar som väntar på mig och de tror att jag har jobbat och känt mycket pengar. Vad kan de tänka? Vad har jag gjort utomlands? Vad, åt vem ska, har jag jobbat? Och vilket tjänst gjorde jag utomlands? För att jag har sagt att jag jobbar. Och samtidigt utan någon öre kommer tillbaka. Lantzik reste till Sverige via Ryssland och Moskva. Han hade det svårt där, säger han. I flera dagar tvingades han övernatta på en kyrkogård. Men det jag upplever nu här i Sverige är faktiskt värre än de där dagarna på kyrkogården i Moskva, säger Landsjik. Likom Manakouchet i Säkpet, Moskva. Jag bodde där på kyrkogården ute med dörrar begravda människor. Ja, mitt sovplats var med hundar. Och Det var inte lika besvärligt som just nu känner jag mig så dum här i Sverige. jag. Ännu mer än i Ryssland. Hur kan det vara värre här än på den där kyrkogården när du sov bland hundar? Du så satt jag Man själva upplevelsen är ju förnedrande. Jag är ju jobbat gratis, och det är inte vanlig tjänst. Det är ju hundtjänst kan man säga. För mig känns det mycket bättre att leva och sova där på kyrkogården med hundar än att jobba gratis att såna svinperson. Tårarna rinner ner rinner, Nefelanchiks kinder. Om du tar mig med i fantasin till det du byggt på båten, hur ser det ut, frågar jag. Då skiner landchik upp. Stoltheten kommer tillbaka och han säger: Det är så vackert. I drömmen skulle jag vilja bo där. Och tänk att allt det har jag byggt med mina händer. Men, säger Landsjik, hur ska jag beskriva hur det känns och inte få betalt för det jag har gjort? Det är som att få sten att äta när man är hungrig. Mm. Liksom, om du tar ju den där korn, kornförkycklingar- och de brukar ju komma. Och det känns liksom att han kastar och slänger till mig små stenar- som jag kan inte bitta alls. Jag är tillbaka på mitt rum i radiohuset- bland alla mina papper från Migrationsverket- med de godkända arbets- och uppehållstillstånden. Och jag tänker att de där papprena- inte säger någonting om hur det är i verkligheten. Ingenting om två försvunna usbekiska bagare. Ingenting om Dilshods arbetsgivare som gav honom 8 500 kronor i månaden- istället för 14 500 och sen när Dilshod klagade sa- okej, okay, då har du ingen jobb längre- Ingenting om det där informella systemet jag fick höra om med arbetstillstånden som kostar 50 till 100 000 kronor. Ingenting om tårarna som rinner ner för Lanchiks kinder när all hans yrkesstolthet tagits ifrån honom. Och där finns inte heller orden Lanchik får i örat när han ringer sin chef från det låsta förvaret och än en gång frågar, när får jag mina pengar? Hallå, Nancy. Pengar, pengar. Ja, pengar. Ja, Nancy, jag hade i måndag. Men min revisor han har betalat något annat, alltså. förstår du? Så nu är det utan pengar igen, så jag måste vänta igen. Alltså. Vänta. Äh, ja. Måndag. Ja, ja, ring, ring. Okej, okay, måndag 5 ja. 000 kronor. Inte måndag, ja. fredag söndag. Varför inte pengar? Idag kan jag inte ens betala tusen kronor, förstår du? Jag, jag har inga pengar till löner. Jag, de måste också vänta sig, förstår du? Reporter Randy Mossig Norheim och det var Sofia Bavdin som översatte. Här i studion har jag nu sällskap av Karin Ekänger, arbetsmarknadsexpert på Svensk Näringsliv och Monica Arvidsson, LO-ekonom i inriktning på arbetsmarknadsfrågor. Och till att börja med, vad tänker ni om det ni har hört, Karin Ekänger? Ja, det, det här inslaget här uppe, det är ju eh, väldigt tråkigt. Men det är brott emot det regelverk vi har. Och det här är ju naturligtvis någonting som... Vi också tycker att det är väldigt viktigt att man kommer till rätta med. Men vi måste ju komma ihåg att den överväldigande majoriteten av de människor som har kommit hit de, de jobbar hos arbetsgivare som ger schyssta villkor och det här är ett fåtal undantag som ni lyfter upp. Är det mindre viktigt då för att de är färre att, att belysa de, de problem de utsätts för? Nej, det är självklart viktigt att visa på problemen därför att eh, vi tycker att... Eh man ska naturligtvis jobba så att man ser till att det regelverk som vi har följs, för det går ju ut på att man kommer till Sverige för att jobba så ska man ha en lön som motsvarar kollektivavtal eller vad som är förenligt med villkoren i övrigt i branschen. Man ska ha försäkringar, man ska ha allmänna villkor som motsvarar vad som är vanligt på svensk arbetsmarknad mm. och... Eh, Självklart så ska det inte behöva se ut så här. Mm. Monica Arvidsson, känner du igen de här förhållandena? Ja, tyvärr. Allt för ofta så man ju talas om, om de här människorna som hamnar i kläm med det nya systemet. Det finns ju otaliga Osman Dilsch, och och Lansitsa som vi hörde talas om i inslaget. Och jag tycker nog att det som är mest uppenbart när man hör de här historierna, det är ju... Vilka stora luckor det nya lagsystemet fortfarande har. Och visst det är det precis som Karin säger att de allra flesta arbetsgivarna håller sig inom de kollektivavtal som faktiskt ska, välja, eh, som ska gälla på svenska arbetsmarknad. Och det är ju inte alls de facket oroar sig för utan det är de få som har satt i brud att verkligen utnyttja de här luckorna som har skapats. Karin Ekingar, finns det en risk? Även om vi har ett system som i det stora hela fungerar bra men finns det också luckor som just underlättar för de som vill missbruka systemet? Som gör det lättare för oseriösa arbetsgivare helt enkelt? Nej, det skulle jag faktiskt inte vilja påstå. Därför att regelverket är ju väldigt klart. Och det, det är ju också så att... Eh, Migrationsverket har en hel del möjligheter att eh, kolla upp arbetsgivare innan man ger arbetstillstånd. Och eh, man, eh, man kan kolla upp med Bolagsverket, man kan kolla upp med andra myndigheter hur en arbetsgivare har skött sig om man har anledning att misstänka att, eh, att det inte går rätt till. Eh, sen kanske man kan... Eh, möjligen få mera muskler och mera kraft för att också göra efterkontroller i de fall som man har anledning att misstänka att det inte är riktigt schysst. Mm. Vad säger du Monica? Eh, har systemet öppnat dörren för oseriösa arbetsgivare? Eh, ja, det har det. Även om man då på pappret har att följa svenska kollektivavtal så är det ju uppenbart att man inte alltid gör det. Och eh, vi från fackligt håll, det gäller inte bara L utan... Alla centrala organisationer. Vi har väldigt tidigt redan innan det nya systemet påtalat de brister och eh, som det här nya systemet då skulle innebära och uppenbarligen har inneburit. Eh, vi har också påtalat verktyg som kanske skulle möjliggöra att täppa igen de här luckorna som alltså möjliggör missbruk och att människor faktiskt utnyttjas. Yeah. Men medverkar inte ni indirekt till det här spelet där man får intryck av att allting går korrekt till? För ni får ju granska de arbetserbjudanden som mm. sen Migrationsverket har att ta ställning till. Och ser det bra ut på pappret så ger ju ni grönt ljus. Samtidigt som man ju vet att det i vissa branscher särskilt förekommer helt andra förhållanden i verkligheten. Mm. Där är ju vårt bekymmer att vi ska alltså uttala oss om... Det arbetserbjudande som föreligger är i nivå med svenska kollektivavtal. Det behöver alltså inte vara kollektivavtal. Det är inte samma sak. Och då är det ju en svårighet ibland att kunna göra den bedömningen. Och vissa fackförbund avslår direkt. Man tycker inte att det går att förhandla sig till samma nivåer som kollektivavtal har förmåga att omfatta. Så... Även om då facket säger ja eller nej så är det ändå upp till Migrationsverket att ta det slutgiltiga avgörandet. Eh, så facket har egentligen ingen, ingen rätt att lägga in veto. Eller så. Du, du Men ni har väl ändå möjlighet att agera, särskilt som det också har kommit till er kännedom att det är, pågår ett missbruk på många områden. Och ni känner ju också till exempel där, där människor inte alls får de löner som utlovas i de här avtalen eller erbjudandena. Ja, och det tråkiga är ju att vi ofta kommer i kontakt med människor som hamnat i kläm. Alltså inte, liksom, inte det här innan något har gått snett utan det är först efteråt. Och där är svårigheterna väldigt många för facket. Ofta så handlar det ju om folk som kanske lever under det dolda och kanske inte själva vill ha så mycket offentlighet på sin anställning. Utan det är verkligen när de inte ser någon annan utväg så kommer de själva eller via tips att hitta vägen till facket. Och då kan ju vi ändå ta oss an den personen och försöka driva ett fall så långt som det går. Och i så fall blir det ju oftast väldigt informella kontakter med arbetsgivaren som då av naturliga skäl också inte någon som kanske direkt vill skylta. Kanske ens inte vill tillkänna ge att han Det låter som att de är väldigt personen. utsatta. de får inte de svårt att få hjälp också av de företrädare som arbetarna borde ha. Karin, jag skulle vilja fråga dig. De här nya reglerna, de är ju till för att både förenkla för de människor som vill komma hit och arbeta och för företagen som är i behov av speciell kompetens för att eh, göra det lättare för dem att rekrytera människor utanför EU-området. Men eh, hur mycket handlar det om eh, behovet av kompetens? Hur mycket handlar det om behovet av billig arbetskraft? För ofta talas det om dataspecialister och så vidare. Men det är trots allt Ungefär 7 000 eh, som har kommit hit sedan de nya reglerna infördes. Det är dubbelt så många inom eh, okvalificerade jobb, inom jordbruk, skogsbruk och så vidare. Nej, men det handlar ju inte om behovet av billig arbetskraft eftersom det, det är ju en utgångspunkt för hela, hela regelsystemet. Det är ju att man ska få lön enligt vad som är praxis i Sverige- och det ställer vi naturligtvis upp och Vi har 60 000 medlemsföretag som följer kollektivavtal. Och det här är ju naturligtvis viktigt också för våra medlemmar. Men jag skulle vilja kommentera en sak som Monica sa här. När det gäller de här personerna som får villkor som inte stämmer med vad man har blivit utlovad. Alltså idag i regelverket så är det ju så att arbetstillståndet är ju knutet till... Både yrke men också arbetsgivare under de första två åren. Och, eh, alltså en förändring som man skulle kunna göra är ju att arbetstillståndet är knutet till yrke istället. Då skulle man ju ha en större möjlighet att kunna rösta med fötterna om man inte får de här villkoren och själv kunna ta saken i egna händer. På vilket sätt agerar ni då för att verka för en sån förändring? Alltså idag kan man, även om man säger upp sig själv, så har man rätt att stanna i Sverige för att söka nytt jobb under tre månader. Så man har ju en viss möjlighet. Men det är möjligt att man istället ska, ska titta på, på den tiden som man fick från början så att man eh, har en längre tid på sig. Eh, alltså vi eh, tittar ju fortlöpande på vad man skulle kunna göra och... Eh, vi har kanske inte föreslagit just den här regeln men å andra sidan så har vi aldrig varit varma förespråkare för att man skulle ha den överhuvudtaget utan initialt när, när lagen kom till så, så tyckte vi att det här var en onödig regel. Mm. Vad säger du om det Monica? Eh, ja, jag tycker i, i, ur migrantarbetarens synvika så alltså, ju, ju längre tillståndsperioder desto bättre eftersom då blir man ju mindre utsatt för arbetsgivarnas godtycke. Eh, så är det. Och eh, om, man, om man ser till, till systemet i övrigt så finns det ju Uppenbara brister som man kan täppa till genom till exempel att man inför regler om vandelsprövning, att man eh, kollar lite mer på arbetsgivaren som vill plocka hit arbetskraften, eh, att man ser till att man får juridiskt bindande eh, erbjudanden. Och eh, även att man inför någon form av böter till arbetsgivare som missbrukar migrantarbetare. Det kunde ju ge en signal från ja, systemet. Ja, sanktioner är ju ett sådant förslag som har varit uppe. Mm. Skulle det vara effektivt, Karin Ekinge? Ja, men absolut. Så ska det kosta för en arbetsgivare som inte följer reglerna, självklart. Mm. Visst är det så? Eh, sen så kan man ju eh, kanske också satsa lite mera på efterkontroller så att man... Eh, –har större möjligheter från Migrationsverkets sida– –att samarbeta till exempel med Skatteverket. Jag vet att man bland annat har diskuterat möjligheter– –att Migrationsverket skulle ge Skatteverket information– –om vilken lön en person har blivit utlovad. Så att man kan jämföra det med dem. Eh, uppgifter som arbetsgivarna måste lämna in. Ja, det verkar ju finnas väldigt grundläggande brister om man ser hur det här hur det samtidigt har vuxit fram ett parallellt system där, där jurister medverkar i att handla med arbetstillstånd eller sälja arbetstillstånd eh, är inte det ett tecken på att det finns eh, väldigt stora brister här? Ja, det finns väl en del informationsbrister uppenbarligen för jag är väldigt svårt att förstå varför man annars skulle betala för ett arbetstillstånd som man faktiskt eh, inte kan få gratis. Därför att man måste betala 2 500 kronor till svenska staten för att man får arbetstillstånd och eh, kostnader runt omkring. Eh, men jag är väldigt svårt att förstå varför man annars skulle betala för ett arbetstillstånd eftersom... Eh, Ja, får man ett jobb som, som ger skysta villkor så får man ju också arbetstillstånd. Om man är kanske hänvisad till de förmedlare som hävdar att det är så här det går till. Vilket, vilken makt har man att kräva sin rätt där? Monica Arvidsson. Mm. Ja, ganska liten som enskild migrantarbetare. Eh, Men den springande punkten i allt som det är ju egentligen själva. Vad systemet grundar sig på, det är ju bristdefinitionen. Det är ju helt bytt bog eh, om man jämför det tidigare och det nya systemet. Tidigare så var det alltså eh, myndighet som avgjorde vilket behov svensk arbetsmarknad hade av eh, vissa eh, på, på vissa sektorer, om det fanns brister helt enkelt. Eh, brist på kompetens tillgång. Men vi, vi har inte så mycket tid kvar så jag vill ja. bara, vad, vad är det som är problemet med det? För det låter ju ändå problemet... logiskt att arbetsgivaren definierar ja. vilka behov de har. Ja, de vet naturligtvis vad de behöver, absolut. Men risken är uppenbar att de ser brist på tillräckligt billig arbetskraft och att det inte handlar om tillgången på antal personer som kan utföra arbetsuppgiften. Och då får man då en effekt som pressar ner lönerna och andra villkor. Vi talar om risker men det är ju inte så systemet ser ut utan det handlar ju ändå om att vi ska ha löner som ligger i nivå med vad som är vanligt på svenska, svenska arbetsmarknad och eh, det är... Jag undrar om ni verkligen på LO vill tillbaka till det gamla systemet som ju faktiskt var ett eh, system där eh, man bara hade tillfälliga arbetstillstånd och där ytterst få fick möjligheten att stanna permanent. Men är inte inte ändå den effekten vi har möjlighet? sett? Nu har vi ett, ett par exempel här, men det finns ju flera där eh, människor i praktiken i verkligheten har väldigt dåliga förhållanden, låga löner om några löner alls. Ja, men jag jag har sagt att det här är ju då brott mot regelverket och det kan man inte komma åt med mera regler. Tack Karin Ekänger från Svensk Näringsliv. Tack också Monica Arvidsson från LO. Innan vi avslutar dagens konflikt ska vi påminna om människor som har utnyttjat särskilt hänsynslöst av oseriösa arbetsgivare under flera år- för bärplockarna från Vietnam, Thailand, Kina och Bangladesh som återkom år efter år under förespegling att kunna tjäna stora pengar i de svenska bärskogarna så har den nya lagen om arbetskraftsinvandring i praktiken inte inneburit någon förändring. På pappret lovade arbetsgivarna fasta löner enligt kollektivavtal men väl i skogen såg bärplockarna inte röken av några pengar. Konflikts norheim har under en längre tid skildrat rovdriften med människor i bärskogen och inför årets bärsäsong reagerade också Migrationsverket på missförhållandena, det berättar verksamhetschefen Alejandro Firpo. Alltså det, det finns ett, ett bra exempel som jag kan ge. Det är nämligen bärbranschen. Jag vet inte om du har hunnit sätta dig in i det eller om, om du har sprungit på det. I bärbranschen så har det varit många, många år av systematiskt utnyttjande av människor. Du har sett Förra sommaren såg du ju rubriker, det, det har du de inte minst såklart, att 300 vietnamesiska medborgare som inte fick lön på hela sommaren. Det var, det, det var jag, jag som jag, gjorde de reportagen. Ja, just det. Visst, var det du som gjorde? Det var du som gjorde den här äh, dokumentären va? Ja det var för övrigt väldigt, väldigt bra och beskrev, uh, det, det är inte så mycket jag tycker verkligen, att det beskrev ett stort problem. Och vi ändrade i tillämpningen av, uh, av, uh, av de bestämmelserna ganska dramatiskt. Och, och resultatet, det borde du följa upp faktiskt, för resultatet är ganska intressant. Det var relativt lyckosamt. Vi har inte sett några rapporter i år om att människor har utnyttjats. Inte ens i, alltså, i närheten av vad som har hänt tidigare. Men vad hände sen med de vietnamesiska bärplockare som jag berättat om i flera reportage här i konflikt? De som aldrig fick betalt för sitt arbete i de svenska bärskogarna. En del av dem förlorade sina hus när de återvände till Vietnam. För husen hade de tvingats pantsätta för att kunna betala resan till Sverige. Andra flydde ut i Europa där de sen försökte jobba ihop pengar till skulden där hemma. Ha är en av dem som fortfarande inte kommit hem snart ett och ett halvt år efter bärplocka resan till Sverige. Just nu bor hon på en flyktingförläggning i Tyskland. Jag bara önskar mig det räcker på mig. Jag bara önskar mig att jag tjänar tillräckligt med pengar. Så att jag kan betala skulden som jag har. Det är Kim Ramberg som översätter. Ha fick jobb hos en vietnamesisk familj som barnflicka och tjänade 3500 kronor i månaden. Men de hon jobbade åt blev rädda eftersom Ha saknade uppehållstillstånd, så hon fick sparken. Ha är inte riktigt säker på vad det där jobbet var, men hon tror att det var i Frankfurt- och det var när hon sen gick omkring där och letade nytt jobb som hon blev gripen av polis och placerad på flyktingförläggning. Men var den ligger, det vet hon inte. Ja, men har ju inte ju ändare igen. Jag vet inte annat. Jag förflyta mig nyliga dit, så jag vet inte vad den här oro det lika och Men hur känns det att du att inte ens veta var du är någonstans? jag är orolig, men i alla fall i Tyskland är i så Det är mycket Det mycket som jag när är jag är i Vietnam. jag är, är du lite sjuk? jag har varit sjuk är inte eftersom Det var kant jag Det var jag en liten hat, hon har en hunger. Det kan vara lite kant. Vad är det för? Jag, jag har inte tillräckligt varm muskulär. Vad är det för? Han vågar inte berätta för sina föräldrar och släktingar hur hon har det. För tre månader sedan ringde hon hem, men hon känner sig tvungen att ljuga. Mina föräldrar är gamla, säger här, Jag vill inte oroa dem em không có dám nói với ai à, tại vì nói ra thì bây giờ nhà em cũng lo lắm bố mẹ em suốt ngày khóc thôi. mì là để Bây giờ đang lo cứ thấy em không đi lâu mà cũng không có tiền đấy. Chẳng có tiền thì cả nên ở nhà cũng lo ấy. <cười> này. Em. Em <mắt> <nhớ> Är det någon som vet hur du har det? det? Nej, Jag tror inte, eftersom jag vågar inte vågar berätta. Ha, oj. ha. ha oj. Det är det. ha är det. Det Och där bröt samtalet med vietnamesiska Ha på en flyktingförläggning någonstans i Tyskland. En av de hundratals vietnameser som kom till Sverige för ett och ett halvt år sedan för att plocka bär. På pappret var allt korrekt. Anställningsavtalen uppfyllde alla villkor om lön och arbetsförhållanden så att Migrationsverket kunde bevilja ett arbetstillstånd. Men i bärskogen struntade arbetsgivaren i sina löften och krävde att Ha och de andra bärplockarna skulle plocka minst 90 kilo lingon eller 50 kilo blåbär varje dag för att överhuvudtaget få någon lön. Det var Kim Ramberg som översatte och reporter i dagens konflikt var Randy Mossige-Norheim. Randis tidigare reportage om bärplockarna från Vietnam och om arbetsmigration kan ni lyssna på eller ladda ner från Konflikts hemsida under adressen Sverigesradio.se. Och har ni tips till programmet hör gärna av er till konflikt snabbela Sverigesradio.se. Producent för dagens program är Lotten Collin, tekniker Peter Ingman och jag heter Daniela Markvart.